La Conselleria de Salut de la Generalitat ha abonat el 70% del pagament de la factura pendent de 108,6 milions d'euros, corresponent al mes de gener, després que avancés el primer 30% a mitjans d'aquest mes, segons ha explicat Fons del Consell General de Farmàcies de Catalunya. S'ha completat així un dels tres mesos pendents de pagament i queden a l'espera de cobrament les factures de novembre i desembre, que sumen 194,1 milions, a l'espera del cobrament d'una partida del Fons de Liquidat Autonòmica, especial per pagar deutes endarrerits del 2012. Precisament aquest mes, les farmàcies catalanes van votar per majoria recórrer a la via judicial perquè la Generalitat es faci càrrec dels interessos de les demores i un miler de farmacèutics es van manifestar la setmana passada davant el Palau de la Generalitat per exigir-ne el cobrament. Donades les tensions de la tresoreria de govern, al final del febrer, el Servei Català de la Salut, CatSalut, va comunicar a les gairebé 3.000 farmàcies que hi ha a Catalunya un nou retard en el pagament de la factura, el tercer des d'octubre del 2011. L'última setmana de febrer havien de cobrar els 94,7 milions d'euros corresponents a la factura de novembre, encara que aquesta quantitat s'han de sumar els 99,4 milions de la factura de desembre, ja que, segons el concert estipulat amb el Cat Salut, les farmàcies s'haurien de cobrar 50 dies després de dispensar un medicament. L'octubre del 2011, la Generalitat va comunicar un retard d'un mes. Un any després va comunicar un altre retard de 30 dies. I per això, el temps que passa fins a cobrar s'ha posposat fins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 La Unió Esportiva Sant Andreu ja té el tercer títol de la seva història, després d'aconseguir ahir dijous la 26 ena Copa Federació. Abans, els quadribarrats havien aconseguit el títol de campions de la Lliga de segona B i la Copa Catalunya. La Copa Federació l'han aconseguit després de tornar a superar la Olla de l'Orca al partit de tornada de la final. El resultat ha estat de 1 a 0, mentre que el còmput global ha estat de 4 gols a 0. El gol del Sant Andreu l'ha aconseguit Kim Araujo.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 visme, l'absentisme escolar o la delinqüència són algunes de les problemàtiques incloses en aquest pla. Un pla obert a les inquietuds dels veïns i partits polítics que a hores d'ara encara no s'ha acabat de perfilar.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 Aquesta actuació s'emmarca en la construcció dels accessos a la futura estació de la Sagrera, que congregarà trens d'alta velocitat, rodalies, metro, autobusos urbans, interurbans, taxis i vehicles privats. I consisteix a crear un nou traçat de 400 metres de longitud entre el que és la Rambla de Prim i l'accés al Triangle Ferroviari de la Sagrera que substituirà l'existent. El trejat de les dues vies generals permetrà alliberar l'espai necessari per construir les estructures corresponents a la figura, a la futura configuració del corredor ferro, ferroviari en aquest sector. I a DIF ha realitzat una programació dels treballs que permet que es portin a terme sense afectar el, tax, el trànsit ferroviari. Doncs senyores, senyors, estem ja a cap de setmana i el que volem oferir-vos ara és plana cultural. En aquest programa hi hem de que la lira de Sant Andreu restaura la seva seu. Costa posar-se d'acord sobre el seu origen, però sí que segur que la lira Coroleu XV, que acull una coral, un grup de teatre, una selecció sardanista, un grup de jugadors d'escacs i una altre de jocs de rol, ja existia en el 1870, encara que els primers documents, com l'escriptura de la propietat de l'edifici, datan del 1885. No obstant, Josep Clapés Corbera, nascut al 1872 i mort al 1939, més que com a mossèn Clapés, així es diu la seva plaça, va escriure els seus apunts històrics sobre Sant Andreu que la societat coral La Lira va ser fundada entre 1850 i 1860 i amb un objectiu polític. Quan el 1869 la reina Isabel II va passar en el tren de França acompanyada del general Prim, va sortir al cor de La Lira a fer ostentació política cantant a l'estació de França a Sant Andreu. Ara, la seu de la Lira, que té 300 socis, serà totalment restaurada gràcies a una subvenció municipal d'1,6 milions d'euros. Quan la van concedir, van fer tants salts d'alegria que creien que es podien veure des de tota Barcelona, ens va comentar satisfet Enric Capdevila, el president de la Lira des de fa 12 anys i soci des de 1976. I no hi ha per menys, ja que l'entitat, amb prou feines, cobreix les seves despeses amb mig centenar d'euros a l'anys que paguen els seus socis i els recursos que proporciona el bar, que només obre per la tarda i per la nit. Després de la reforma, que va començar a ser urgent a partir d'una esquerda en una viga que, no obstant, no amenaça l'estructura, la Lira guanyarà dues sales polivalents, a més de millorar el seu petit teatre de la primera planta, on ara, a més, assajant les parelles de vall. Així, els integrants de l'Orfeó, els ardenistes... Els ballarins, els actors amateurs i els escaquistes tornaran a disposar d'un espai adequat. Fa anys que el grup de teatre no, no representa cap obra. Es lamenta Capdevila, que confessa que va deixar de ballar Sardanes perquè no la cocessin de favorir aquesta secció de la lira. A més d'aspirar a afavorir a la interrelació de tots els grups de la Lira amb la reforma, el president també desitja obrir al públic el refugi subterrani de la guerra que s'amaga sota l'edifici, i és que Sant Andreu va ser especialment bombardejat durant la Guerra Civil. I de Sant Andreu, tornant cap a la Trinitat Vella, perquè volem parlar de l'espai Via Barcino, un equipament al servei de la Trinitat Vella. L'objectiu és oferir un espai polivalent i ser la seu oficial del Pla Integral de la Trinitat Vella. Aquí qui dóna servei aquest equipament?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 I quin és el seu horari? Eh, L'hora d'apertura és de dilluns a divendres de les 7 a les 21 hores. I com no es, es pot arribar? El carrer és el via Barcino 75. Podem arribar bé amb el metro a la línia 1, la Trinitat Vella, o amb els autobusos 126, 11 i 60. I ja tanquem aquest primer recorregut per les notícies del dia parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix una activitat de foment a la lectura. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix avui a partir de les 5 de la tarda l'activitat a la Trini Llesim per fomentar la lectura. Doncs triar un llibre de la Biblioteca, llegeix-lo, fes un dibuix i en farem una exposició per Sant Jordi. Aquesta exposició es realitzarà la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero en concret a la sala d'actes. I nosaltres d'aquesta manera que arribem al final d'aquest primer repàs de notícies del dia, farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit. M'he provat ja tantes malles i m'he disfressat de tot, que és que ja no sé com fer-ho per ser el teu superheroi. Sense màgia ni poders vull guanyar-te mica en mica, sempre aquí cava vencent és el que més pedra pica. No podré ser mai, no podré ser mai el teu heroi. He deixat de treballar Pagues dobles, feina estable Per poder-me dedicar A un propòsit més lluable I selljada i del carrer El de les petites coses El qui no fa un lletge res Que aconsella però no imposa Solva el món cada matí Ajuda la gent que passa Senyor no vagi per aquí senyora Senyor això pesa massa eh. Fer lluir bé català Que és una bona feinada Que s'han de fer bé les E's I les L's Jaminades, no podresser mai, no podsser mai el teu heroi. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs, com us hem anunciat aquest matí, el Sant Andreu ja és campió de la Copa Federació i perquè ens en parli d'aquest tema i del partit que es va realitzar ahir aquí a Sant Andreu, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el responsable d'esports de d'aquesta casa, com és el Gavi Pérez. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs déu-n'hi-do, no?, el, el triomf que vam aconseguir ahir. Doncs sí, home, jo ho deia ahir durant la retransmissió. Eh, és cert, no és la lliga de primera divisió, no és la Copa del Rei, no és potser segurament ni tan sols la Supercopa d'Espanya, però no deixa de ser un títol amb caràcter estatal, és a dir, és la Copa del Rei, que és una mena de Copa del Rei que disputen els equips modestos, els equips de segona i tercera, i el Sant Andreu doncs, ha aconseguit el títol, que és el primer... Realment, si ens posem a mirar les coses com són, és el primer títol estatal de la seva història perquè fins ara sí que és cert que tenia la Copa Catalunya de fa uns anys i havia quedat campió de Lliga la doncs, segona B dues temporades, la 90-92 i la 2010-2011, mm -hmm. que... però clar, d'aquelles temporades es recorda el que va passar després, la, els autèntics robatoris de, de la sense segona A. També havia quedat campió de tercera edició però, com també deia jo ahir, com hi ha una certa racaneria, una, una copa, no era Copa, no tenim Copa d'aquests títols. I uh -huh. ahir sí que van poder fer els jugadors, van poder fer una cosa que, que no tenen normalment la capacitat de veure pel, pel que és els riquis modestos, és pujar a la llotja, rebre una Copa, com si fos, per exemple, doncs, el, el campió de Copa del Rei, i celebrar-ho amb la seva afició. Va ser una gran nit, amb una bona entrada al amb més de 2.000 persones llargues, eh, i l'equip com que també s'ha de dir, no, esportivament la final estava decidida, era un 0-13 a uh -huh. nada i sí que cerca el partit brillant no va ser per part dels dos equips, el Sant Andreu va ser intel·ligent en aquest sentit, va, va fer la feina, va deixar passar el temps, que arrisqués qui havia d'arriscar, que era el, el conjunt de la olla de l'Orca, i al final, fins i tot amb un contracop, doncs, va poder marcar el 2-0, que a sobre per, li permet això, que, que tota la competició, tots els partits de casa els ha guanyat. I uh -huh. uh, esportivament també s'ha de valorar que en, en els moments d'aquesta copa, durant la temporada sempre s'havien rebut molts gols, però en canvi, tant a semifinals com a finals no s'ha rebut cap gol, s'ha mantingut la porteria 0 en els quarts de partits. Uh, per tant, es demostra que aquest equip que té molt de mèrit. Recordem que és un equip fet amb moltes limitacions econòmiques, amb gent molt jove. el mercat d'hivern, quan van anar a buscar jugadors, no, a diferència d'altres equips de segona B, el Sancro va haver d'anar a buscar, a tercera divisió, com és el cas de Marc Mas o de Boniquet, sí. o, en el millor dels casos, a un jugador que no comptava pel seu trado a la, a la llagostera de segona B. Per tant, eh, limitacions econòmiques importants. Si ho comparem justament amb el darrer rival, com és el Nàstic, se'n a segona a agafar jugadors, i o a segona B jugadors que estaven sent titulars. Per tant... Uh, amb unes limitacions econòmiques impressionants s'ha de que tant Pere del Montepiti i com Manel Martínez, el segon entrenador estan traient un suc impressionant d'aquest equip que té complicat mmm, matemàticament hem creat opcions però realment, si hem de ser sencers complicat lluitar pel, per la promoció però té molt a prop d'assegurar la participació en la Copa del Rei de Set, la temporada evident. si això es va, jo ho deia ahir, és una temporada notable, alt, gairebé d'excel·lent reitero, tenen en compte les circumstàncies i socialment, el partit d'ahir el triomf d'ahir és per mi una demostració un cop de punts a la taula i escolta, ja no està Gaspar, ja no tenim aquell potencial econòmic que sempre es suposava perquè teníem al darrere aquesta persona però i hem de decidir hem, hem viure amb les nostres possibilitats però és que amb les nostres possibilitats tenim capacitat de fer coses importants el Sant Andreu ara és càmpion d'un títol estatal ha donat un cop de punts a la taula i és qui sap si això pot ser l'inici de, de, de, de més triols de cara a, a un futur, qui sap. Sí, perquè ahir el que vam veure és un equip força compactat, no? força unit, que al final van aconseguir fins i tot un gol també aquí a Sant Andreu. Correcte, correcte. El que deia, un partit eh, que potser eh, esportivament no va, no va ser brillant, però la celebració sí que es va notar, la gent tenia ganes de celebrar un títol. I, a més, amb una gran proximitat. Eh? Fins i tot, dir que un grup de seguidors va poder apuntar-se a la festa final al portaló, mm -hmm. que, cosa que, si ho pensem en equips ja de més categoria, ho eh, trobem totalment impossible, per molt que els seguidors hagin, hagin viatjat. El que deien, també temes importants. Uh, agafàvem el president del Sant Andreu, Manuel Camino, després del partit, i el primer que deia era, en certa forma, de dir, bueno, la copa i el que lleva dintre. No? El que porta dins són 90.000 euros, que econòmicament pel club és l'autèntic valor d'oxigen. De fet, tothom sabem que aquesta copa s'estava disputant malgrat el que podia suposar esportivament, perquè que amb ella, Putin sembla que en deia que són 58 partits els que han hagut de disputar fins ara entre Copa, Copa Catalunya, Copa de Federació, uh -huh. eh, amb una plantilla que no és de, de, de segona, la plantilla que té 22 jugadors, no té 25. Mm -hmm. Per tant, és eh, tot un mèrit enorme per a aquesta potentia El que dèiem socialment doncs la de que aquest triomf doni ales a l'equip, al club, per veure si pots anar creixent, que és l'objectiu, anar creixent a poc a poc i a veure si sense Gaspar es pot estar a la mateixa línia. De moment ho està aconseguint. Uh, un altre tema important, uh, ahir ja ho comentava als micròfons, de... ho, ho deixava anar allò amb pincellada, eh? perquè... Fa temps que es parla, que es rumoreja, de que de cada temporada vinent pot haver una cosa important, de cada temporada vinent s'està treballant perquè econòmicament el club sigui més potent. Uh, no se sabia exactament de què es tractava, no? es parlava d'un patrocinador, es parlava d'un acord important. I com a mínim ahir ja el president, no sé si ja en sap per l'eufòria, abans això sí, de, dir, abans això sí de, de, de, de passar pels vestuaris i per la dutxa, es va resistir molt, però va passar... Uh, els micrófons de Radio Utilitat Veia ja ens explicava, ens donava aquesta pinzellada de... Mm. parlava de 3-4 setmanes i parlava de gira és a dir, deixava entreveure una possible gira uh, internacional del ah. Sant Andreu, que després uh, vam acabar de comprovar per on perquè, de fet, ho vam comprovar a l'entrada abans del partit entrava un cotxe de certa categoria al pàrquing del Narcissal a conduït les dues o tres persones xineses. Ah. I a partir d'aquí, lligant caps, queda clar que el que s'està negociant, faltarà tancar-ho, és una mena de gira uh -huh. uh, asiàtica o gira xinesa del Sant Andreu. Veurem si s'acaba de confirmar, seria molt important, eh, perquè, pel que em diuen, uh, econòmicament podria representar una important, una important injecció de, pel Sant Andreu. És a dir, que sí. pa, després, quan s'acabi la lliga, aquest mes de maig la podria continuar jugant partits? No, seria de cara al juliol. Va dir de cara al juliol, juliol-agost. De fet, segons m'han dit, dit, ja haurien anunciat el Joaquim Raffel, que és el, un dels responsables dels torrenys dels històrics, eh, que no participarem aquesta temporada en el torrenys dels històrics del futbol català, aquesta tradicional cita de l'agost. Uh -huh. Perquè, evidentment, estarien de gira, però veurem si s'acaba de confirmar. Ah, doncs aquesta podria ser una de les possibilitats, no? També hem de dir que uh, sense l'Edgar, sense, sense gent com, com Boniquet... Uh, aquest, aquest que es va jugar, ahir ah, ah, no, no estava Boniquet per gastroenteritis. Bé, veurem... També, en certa forma, és normal, eh? o, sigui, o és normal o és bo. És a dir, entenem que Boniquet sí que està el diumenge. Pensem que diumenge, o sigui, d'aquí a 48 hores, hi ha un partit importantíssim pel Sandro que es contra Barcelona. No tant oh. perquè pugui realment assumir el club, sinó per perquè a casa, si s'asseguren dels 9 punts a casa, a la Copa del Rei jo crec que estaria lligada. Vale. I la Copa del Rei recordem que, si, que són tres eliminatòries a partit únic amb equips de segona o tercera, que si les superes et ve una primera divisió i et ve un europeu. No et ve, un, no et ve el ràfing de Santander, o et ve sporting, o del ve el, per exemple, hosti, ara mateix no s'ha sonat, no, no, no. Et ve equip de Champions o un de UEFA entre ells, l'opció de Barça o Madrid. Uh -huh. Doncs sí. I també hem, hem de recordar que aquest vespre hi ha la celebració no? d'aquesta Copa Federació. Correcte, a partir de, les, de dos quarts de vuit del vespre, uh, autocar descobert, des del Narcís Sala amb, uh, cap a la plaça o al Fila, allà, en principi, pel que van dir, baixarien els directius, baixarien els, la gent del club per entendre'ns els que serien es quedarien per allà, per fer la esperar que els jugadors donin una altra volta pel barri i a partir de les 830 i mitja, doncs, la tradicional ronda mm. Barroquia-Sant Andreu-Palomar per oferir el titular a Sant Andreu i visitar la plaça Orfila per, per oferir el titular al districte i, evidentment, sortir de la balconada per seure doncs, amb l'afició, que ja ho va poder fer al treu de joc. Perquè ahir sí que van sortir a la, a la plaça Orfila, no? no? No, no, no van anar a la plaça Orfila. No. Ai, ah. ah, és la celebració, per entendre'ns. D'acord, doncs ho deixem aquí. De tota manera, sí que fa felicitar a tot, tot l'equip d'esports d'aquí de Ràdio Trinitat Vella per aquest esforç tan gran que s'ha fet de poder eh, doncs, retransmetre partits fins i tot a, a mig de setmana. No? Sí, no, la veritat és que si, el club, si els jugadors han patit amb els partits entre setmana, nosaltres també, clar, que sí. la majoria de partits que el Sant Andreu ha fet doncs els hem desmès, això també vol dir una cosa, això també diu, jo crec que diu molt de nosaltres, eh? la veritat és que eh, s'ha d'estar molt satisfet de la feina feta en aquests dos partits, eh, tant, a, tant, o, tant en següent com a, fi, a la final, eh, s'han pogut s'escorrer partits, cosa que és importantíssim, i agrair tant als companys com als oients que ens han seguit perquè, sense ells, realment aquesta feina no tindria sentit. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Gadi Pérez, per aquesta aportació i estarem pendents aquesta tarda a veure què és el que passa amb aquesta celebració de... i, aquest... i aquest títol que s'oferirà als veïns i veïnes de Sant Andreu. D'acord. Bona tarda. Bona tarda. Molt bé. Doncs eh, ja ho sabeu, a partir de dos quarts de vuit del vespre, eh, doncs, eh, la directiva, els aficionats, l'equip es trobarà davant del, davant de la parròquia de Sant Andreu de Palomar per després portar el títol, portar la copa al districte de Sant Andreu on s'oferirà doncs, a tots els veïns i veïnes aquesta, aquest títol ja ja aconseguit. Molt bé, doncs el que farem ara mateix serà una petita pausa i tornem tot seguit perquè encara ens queda per, per parlar de, de, de Sant Andreu. Fins ara. Tancis diuns que pren pensant en tu, aquests ja la perfecció. I dia el pare m'ho va dir, si véns t'ensenyaré, un arbre verd que hi ha al jardí i em diu el llimoner. Si el mira't bé podràs saber que diu una lliçó, no tot és bon només perquè fa gots i té color. Llimoner, tan alegre, dolça flaire ple de llum. Llimoner, que i que ens de parfum. Llimoner, tu ens enganyes, Llimvuler, Tan de l'ra, tot de playa ple de llum, Llimoner que laamo i ques onmple sap bat punt. Llimoner...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 Molt bé, don, ja som aquí per continuar parlant d'aquesta copa Federació que el Sant Andreu va aconseguir ahir a la nit després d'un gran esforç en què doncs han hagut d'acumular partits entre setmana, partits de lliga, tot això doncs ha portat a que el Sant Andreu doncs es vage consolidant més com, una, com un equip de, de jo diria de segona divisió A, però sí que té un una un vol bon palmarès al cap de, al, a sobre per doncs, oferir als, als veïns i veïnes aquesta tarda. Doncs, per parlar-ne tenim al president del Sant, de la Unió Esportiva Sant Andreu, el senyor Manuel Camino. Moltes gràcies. Sí, hola, buenas tardes. Doncs, pues, en primer lloc, felicidades, no? Bueno, sí, sí, muchas gracias. Mm, ayer se consiguió, al final, esta Copa Federación que nos ha llevado pues, a, a tener que jugar entre setmanes, a tener que hacer grandes esfuerzos para poder, pues al final, conseguir esta copa. Sí, y recordemos que, que son casi mil kilómetros los que han tenido que hacer los jugadores, uh -huh. eh, además de, como bien dice, alternar miércoles, domingo, miércoles, muchas veces, y a veces hacía muy pesado. Al final yo diría que la Liga pues en un principio no solo no nos perjudicó, sino que yo creo que nos ayudó esta estas jornadas maratonianas y, y con unos entrenamientos casi casi espartanos, ¿no? uh -huh. Pero pero al final al final sí que sí que te pasa factura. Porque ahora ya tenemos la tercera copa después de clasificarnos como campeones del de Liga de Segunda B, la Copa Cataluña y ahora Copa Federación. Tenemos la tercera copa importante y la primera estatal uh -huh. sí, qué sí. bueno que ha hecho muchísima ilusión yo no me lo hubiera imaginado nunca eh, bueno el grado el grado de, de, de, de ilusión que hay ayer hasta las tantas de la noche venía gente a vernos eh, bueno y creo que, que va a ir muchísima gente a las ocho y media a la plaza Orfila. Uh -huh. y bueno y la gente está emocionada con esta copa y uh -huh. También tenemos que decir que uh, la Copa de Históricos uh, parece ser que no se va a jugar esa temporada, ¿no? Bueno, estamos eh, estamos eh, con unas dificultades porque estamos organizando unas uno, un, jugar un mes fuera de España uh -huh. y concretamente en China. Uh -huh. Y bueno, y esto no no está confirmado todavía, estamos le mando detalles y claro eso nos impediría el participar en que el año pasado sí que participamos ¿eh? uh -huh. en, o sea, que quiere decir que uh, podríamos participar en, en una liga asiática en este caso bueno no es una liga pero sí sí es una es una tournée por, por, por campos de más de 30.000 eh, asientos uh -huh. pues sí. también Y de cara a los, a los próximos meses, que tenemos que pensar? Pues ahora ahora mismo mmm, tenemos que seguir luchando la, la liga día a día, uh -huh. eh, pero empezamos ya, sin duda, a pensar en el año que viene. O sea, ahora mismo eh, tenemos un equipo que yo creo que habría que tocarlo lo mínimo posible, eso uh -huh. no quiere decir pues que alguien tenga otros objetivos y se quiera ir a otros sitios y tal... ...pero que es un equipo para hacerle unos pequeños retoques... ...y uh -huh. bueno, y aprovechar pues pues toda esa empenta que tienen, ¿no?... Uh -huh. eh, ...pero hemos ya de pensar en eso... ...y bueno, y por otro lado, pues ya le digo... ...vamos a terminar la liga... ...vamos a ver si cumplimos nuestro tercer objetivo... Uh -huh. ...ya tenemos dos cumplidos... ...el mantener la categoría y el, y el la Copa de Federación, Federación uh -huh. Española... Y, y nos falta clasificarnos para la copa del rey que si nos mantenemos como estamos ahora pues estaríamos clasificados uh -huh. pues entonces uh, esperemos que esto sea así y que los vecinos y vecinas de aquí de santa andreu pues uh, esta tarde pues continúen sus fel su felicitaciones y esta y... tarde precisamente haremos una ofrenda. A, a San Andreu, ya que es el santo que da el nombre al pueblo de San Andreu y al equipo del pueblo, uh -huh. y bueno, y después haremos la ofrenda pues a todo el pueblo de San Andreu desde el balcón del ayuntamiento. Ah, mira, o sea que los aficionados pueden estar contentos esta tarde. Sí, a las siete y media saldrá un autocar descubierto con los jugadores que recorrerá una parte del barrio y uh -huh. bueno... Eh, que creemos que será una gran celebración. Anoche terminamos a las tantas también, ¿eh? y, y venían aficionados a vernos donde estábamos reunidos y bueno, fue fue una fiesta impresionante. Mhm. Uh -huh. O sea que podemos decir que los Andrew y los Andrew y las Andreuencas pueden estar felices con su equipo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ahora mismo es un momento de euforia. Y bueno, y hay que saber que pues hoy terminaremos las celebraciones, la Copa, la vitrina y uh -huh. a luchar en la Liga. De acuerdo. Pues señor Camino, muchísimas gracias por atendernos hoy y en todo caso nos vemos esta, ta esta tarde en la, ce la celebración de la Copa Federación. Se espero. Muy bien, muchas Venga, gracias. ¿eh? Pues muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós. Molt bé, doncs el senyor Camino, que és el president del club de la Unió Esportiva de Sant Andreu, doncs que ha acabat de parlar nosaltres i que ens ha comentat doncs, això, no? que, hi ha, que hi ha la possibilitat de que es jugui algun partit internacional i que, evidentment, la Copa Federació serà atorgada als veïns i veïnes aquesta tarda des de, des de dos llocs diferents, des de la parròquia de Sant Andreu de Paloma i després des del de balcó del districte. Doncs, en un altre ara el que fem ara mateix és continuem amb el nostre programa d'avui, efem una pausa i tornem. de dia, de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs parlàvem de la Unió Esportiva Sant Andreu, però hi ha un altre club, hi ha un altre equip molt important als nostres barris com és el Club Natació Sant Andreu i per parlar-ne, nos doncs anem a la secretaria social de l'entitat la senyora Anabel Baillo, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, en primer lloc, eh doncs parlar de quines són les activitats que es realitzen en l'àrea social del de Club Natació Sant Andreu, no? Bé, bueno, les activitats estan dirigides cap al soci, eh, uh -huh. són de tema cultural i, i social, però, per exemple, el que és el, el que estem ara programant, que és el certamen literari, sí. està obert a tothom, uh -huh. sigui soci o no soci, és, és el segon any que fem i estem molt contents. Uh -huh. I què és el que han de fer els veïns i veïnes de Sant Andreu per poder participar en aquest segon certamen? Vale. El tema del certamen és l'esforç i l'espírit de superació al món de l'esport. Uh -huh. Tenen que entregar aquí o a través d'un correu electrònic o presencialment des de l'1 d'abril fins al 30 de maig els seus escrits. Uh -huh. I hi ha una sèrie de bases que ho tenim penjat a la web també del club. Molt bé. Doncs les obres presentades com, a, com haurien de ser? De, vols dir les bases? Sí. Vale, eh, som, és de, la, amb lletrarial uh -huh. i no poden accedir de 5.000 caràcteres amb espais. Molt bé. Eh, hem de dir que han de ser totalment inèdites. Ah, exacte, no? exacte, exacte. El de sempre, inèdites, no, no, no s'han pogut presentar en cap, en cap altre certamen, etc. etc. Uh -huh. Nosaltres estem molt, tenim moltes ganes perquè vam començar l'any passat, Uh -huh. Va ser una mica així com de prova i aquest any tenim ja unes bases, ja hem, hem fet més propaganda uh -huh. i jo crec que sortirà molt bé, no ho sé. Uh -huh. Perquè l'any passat també va tenir força acollida, no?, aquest, aquest certamen. Sí, el que passa que molta gent no estava assabentada i se'n van para dir una mica de no, no participar-hi. Uh -huh. Per això aquest any ens hem esforçat una mica en fer-ho fer més, més ampli. Uh -huh. D'acord, i també es pot presentar en català, en castellà... Ah, exacte, en català i en castellà. De totes maneres, si aneu a la web del club, l'unatació Sant Andreu, uh -huh. eh, estan totes les bases penjades. Molt bé. D'acord, doncs... Esposo... Us animeu a tots a tot que participiu una mica. Doncs sí, exacte. <ríe> Des d'aquí fer la, la crida a tots els veïns i veïnes doncs, que sí. participin en, en aquest segon concertament literari que precisament coincideix amb Sant Jordi, no? No, no, no, no. O sigui, eh, la, diguéssim, el, les presentacions uh -huh. és de l'1 d'abril al 30 de maig i la sentència és el 29 de juny, la sentència del jurat. O sigui, no, en realitat no, no entrem ni dintre de Sant Jordi. D'acord. Però que sí que doncs, la gent que vulgui escriure, doncs que aporti el seu gra de sorra perquè el certamen sigui un èxit, No. Uh -huh. Els premis també Aquest any hem posat una tablet com primer premi, etcètera, etcètera perquè s'animin una mica. Doncs és apostar per les noves tecnologies, no? Exacte. <laughs> Molt bé, doncs Anabel Baillo, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que vagi bé aquest segon certamen. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga. Adéu. Bon molt bé. doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ens queden ja pocs minuts, entrem ja en la recta final del nostre programa i el que volem fer ara és parlar d'activitats culturals que part d'aquesta que organitza el Club Natació Sant Andreu també se'n fan d'altres arreu del territori del, del districte de Sant Andreu. Fem una pausa, tornem tot seguit. Cada vespre quan plegues per ti i a tot arreu han posat el cartell de tancat. Has d'oblidar els maldecaps i sortir que ara el moment de ser tu a arribar. Mm. Creu-me, no vulguis quedar-te un racó, si em vols creure en mi no t'hi quedis, no val més que et mutis i surtis a donar un tomb i compte per això som productes d'acord. Jo seré un lloc on la música és bona i el llum sempre sorbaixet. Jo seré un lloc per nosaltres dos. A l'entrada un trobaràs si per la baixem a una taula saurem. I aviat amb el peu el compàs t'ho portarà. perfectament, t'ho dic d'acord. Jo sé d'un lloc on la música és quan la lliure sempre són baixets. Jo sé d'un lloc per nosaltres tots. No val més que et mudis i surtis a donar un tomb. I compte mica per això som, t'ho dic de cop. Jo sé d'un lloc on la música és bona. Quan...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 Doncs hem de dir que si us ho voleu passar bé aquest cap de setmana el que podeu fer és acostar-vos a la nau i de la Fundació Sagrera, carrer d'Honduras número 28, perquè es realitzen diferents activitats i una d'elles és aquesta representació de l'obra de teatre Gairebé, del qual doncs, ara mateix eh, ens parla en David Marín, que és el director de la Fundació Sagrera i ens pot doncs, acostar aquesta informació. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com, com es prepara aquesta obra? Doncs bé, és una obra molt interessant. És, uh, bueno, com sempre, continuem la línia de, de suport a, a les companyies joves, a, al teatre més nou de, aquí de la ciutat. Uh -huh. I és un espectacle que neix ara fa gairebé un any, gairebé, millor, gairebé un any, a l'obrador de la sala Beckett. I uh -huh. bueno, després ens venen aquí a presentar el projecte i ens agrada i uh -huh. una mica parla sobre, bueno, sobre dos joves que uh -huh. tenen una mica un passat fós i un passat una mica tèrvol i coincideixen amb un lavabo públic i a partir d'allà on doncs, tota la relació que, que es posa entre ells. Doncs. Però Perquè... tot passa dins de, de, del lavabo, diguéssim. Uh -huh. uh -huh. Perquè ens arribar de la mà d'una companyia que es diu Sense Padrí. Sí, una companyia que es diu Sense Padrí, amb la direcció i la dramaturgia del Carles Alguer, uh -huh el joc que ha estat ja experimentada amb, amb alguns teatres i bé, bé, bé amb, amb moltes ganes Molt bé. doncs també volíem parlar de l'Espai 30 perquè la Fundació Sagrera està posant en marxa ara aquest nou projecte de fundació l'Espai 30, en què consisteix? Doncs l'Espai 30 una mica neix de de la necessitat, no? de la necessitat una mica de reinventar-se reinventar en aquestes èpoques eh, complicades i difícils Uh -huh. i bueno, com bé sabeu, perquè ja fa molts anys que, que ens seguiu, uh -huh. la Nau és un projecte molt gran, són gairebé 3.000 metres quadrats d'instal·lacions, hi, hi ha molts projectes, i el nivell econòmic, doncs, el 2012 va ser molt dur, no només per nosaltres, sinó per, per molts equipaments de la ciutat i del país, perquè les ajudes públiques no arriben i és difícil aguantar-se. Uh -huh. I quan vam començar a dissenyar el 2013, ens adonàvem que, d'alguna forma, havíem de poder, doncs, dividir projectes, no?, perquè uh -huh. tot fes més sostenible. I el que vam arribar a la conclusió va ser de, de fer com, com dos projectes grans, més que un molt gran, era fer doncs, com dos projectes grans, un més dedicat a la que és la part de creació, de, de teatre i fabricar de creació, que seria la Noiva 9, no? uh -huh. i un molt més vinculat a el que ja fèiem i el que necessitàvem i el que demanaven molts veïns, que és un espai on els veïns, on el barri, les entitats, uh -huh. també tinguessin el seu espai i poguessin d'alguna forma fer-lo servir. No? Tots sabeu uh -huh. que a la Sagrera estem bastant mancats d'aquests equipaments. Ja, Llavors, amb aquesta idea de uh -huh. fundació, doncs, crea l'Espai 30 i bueno, un col·lectiu que ho gestiona, diferent del uh -huh. que gestionem la fàbrica. Uh -huh. I una mica la idea aquesta, no?, de ser un projecte molt més vinculat al territori, i on s'agafi tota aquesta branca més multidisciplinar de concerts, d'altres actes que, que fèiem aquí a la nau pròpiament. Clar, seria una mica un lloc de trobada cultural, no? Correcte, sí, seria un lloc de trobada cultural que no existeix a la Sagrera. Uh -huh. I aquest espai, eh, la, la mateixa Fundació s'encarrega de, de gestionar-lo, no? Sí, bueno, el, que, el que fa la Fundació és externalitzar-lo. Eh, uh -huh. eh, es busca un grup de persones que, que vulguin tirar el projecte endavant, en aquest moment es va confiar a el Xavier que hi ha encapçala, diguéssim, aquest col·lectiu, i uh -huh. també coneix molt la prop al barri, coneix el projecte de la Nau, ell de és dels Eugenicis, dels fundadors, uh -huh. i, bueno, doncs, amb ell i algunes altres persones que li donen suport, diguéssim, tirant, comencen a tirar endavant aquest projecte, sempre sota el paraigües de la Fundació, que, diguéssim, és l'òrgan que gestiona i l'òrgan legal que apadrina el projecte. Uh -huh. Hem parlat d'aquesta representació de l'obra de teatre gairebé també de l'espai 30, però aquest cap de setmana hi ha d'altres activitats, no? Mm, Aquell cap de setmana, bueno, com sempre, tenim exposicions en marxa, exposicions uh -huh. de fotografia, que tenim eh, el que és l'espai de, de trobada, l'espai de bar, uh -huh. i bueno, com sempre, diferents activitats. Uh -huh. Perquè l'etap jam sessions em sembla que havia, que havia canviat de dia o d'hora? Sí, l'estap jam sempre la fem l'últim dissabte de mes, a oh, l'espai 30, però aquest mes no, no es fa finalment bah, doncs a veure si ho podem preparar per un altre cap problema molt bé, doncs David Marín, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta informació i esperarem doncs, que aquest cap de setmana l'Anau Ibenov torni a ser un lloc de trobada i, i que, que s'ompli, que això és important sí, moltes gràcies i com sempre esteu convidats a venir per aquí i eh, sempre ens ajudeu a fer molta difusió en nostres espectacles d'acord, doncs moltes gràcies i fins un altre moment Deu,. siau, Adéu -siau. Molt bé, doncs el que fem ara mateix serà una petita pausa, però atenció perquè aquella gent que encara no tingui plena la seva agenda doncs segurament d'aquí una estona us oferirem alguna activitat o algun acte que pugui ser del vostre interès i que doncs això que pugueu trobar doncs, què fer aquest cap de setmana. Anem ja directament a la nostra habitual agenda i per començar dir-vos que tenim un número de telèfon que és el 933-345-6454 i l'altre que és informatius arroba, rtb, guió, dues vies de contacte perquè us poseu en contacte amb nosaltres si voleu que us fa difusió d'alguna activitat o d'algun acte que vosaltres no estigueu relacionats o simplement doncs, que us agradaria que us donés a conèixer. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és entrar dintre del que és la nostra habitual agenda, començant pel Centre Cultural Els Catalanistes, que us ofereix un concert de l'Orfeó Barcelonès. El Centre Cultural Els Catalanistes, al carrer Ramon Batlle número 2, us ofereix aquest diumenge a les 6 de la tarda un concert de l'Orfeó Barcelonès. Doncs de dir que l'orfeó barcelonès té el seu origen l'any 1853, ha plogut, eh? i fundat pels germans Pere i Joan Tolosa, va ser la segona coral mixta del país després de l'orfeó català. A la nova etapa, dirigida per Carles VI, ha conferit un repertori ben divers que va d'obres clàssiques i litúrgies fins a cançons al nostre temps, adaptades originalment per al cant coral i acompanyament de teclat. Molt bé, doncs hem de dir que eh, Carles, Cris i Mateu s'han de la direcció i si voleu reservar la vostra entrada ho podeu fer a un número de telèfon, que és el 93 274 293-274-3574, que és el telèfon del Centre Culturals Catalanistes, per si voleu assistir a aquest concert de l'Orfeó Barcelonès. Més coses a comentar-vos. Doncs, el Centre Cultural Can Fabra <coughs> us ofereix l'exposició al Montecargues. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins diumenge a l'àrea del còmic de la primera planta, l'exposició al Montecargues. Doncs es tracta d'un... Una exposició que mostrarà treballs originals, esbossos i dissenys de personatges acabats en tinta color i amb una infinitat d'estils variats. Dels 26 autors i autores que participen al fanzine, el Montecargues, en aquesta tercera entrega, dedica en cor i als superhèroes. Doncs sí, els seus creadors estan cursant el quart any d'art gràfica a Escola Hoso i volen demostrar en aquest fanzine el potencial que estan arribant a assolir en aquest últim any d'estudis de còmic. I el podeu trobar el Montecargues, a la biblioteca i al tram 31 Saló Internacional del Còmic de Barcelona a l'estant de l'escola Josso. Exacte, dir-vos que aquests dies a Fira de Barcelona s'està realitzant el 31è Saló Internacional del Còmic i teniu fins diumenge per poder-vos acostar. A més, quan a comentar-vos, parlem ja del barri de la Trinitat Vella, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una exposició arran dels 50 anys de la nevada del barri. La Biblioteca Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 17 us ofereix una exposició arran dels 50 anys de la nevada del barri. Doncs sí, hem dedicat a celebrar més de 50 anys de la gran nevada que va assolar a Barcelona l'any 1962. I la Biblioteca Trinitat Vella, José Barrero, doncs ha volgut acollir fins dilluns l'exposició fotogràfica 50 anys de la nevada de 1962 a Trinitat Vella. Per tant, ens queden pocs dies per poder gaudir d'aquesta exposició. Una gran ocasió per veure imatges espectaculars de com era el nostre barri al 1962, sota una gran nevada que va marcar tota una generació de barcelonins. Més coses a comentar-vos... Doncs... Doncs ens n'anem en ara cap al Sant Andreu Teatre perquè es realitza la Via Làctia, una nova proposta per poder gaudir al SAT. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, s'ofereix la Via Làctia, una proposta de la companyia El cau de l'Unicorre. Doncs sota una sinfonia visual de gran bellesa amb titelles gegants es treballen conceptes com l'esforç, la generositat, la immigració i l'amistat. La Via Làctea és un musical de titelles gegants, manipulats amb la tècnica de la llum negra, que explica la història dels habitants del planeta Argos, que s'han quedat sense el seu aliment bàsic, la llet. Per evitar que la fama acabi amb el seu món, el Karim, el nostre protagonista, serà l'encarregat d'explorar la galàxia a la recerca d'un animal amb banyes que li doni llet, descobrint diferents, diferents civilitzacions i formes de vida fins a arribar a la Terra. Doncs, tal com us deia, es tracta d'un espectacle que el que vol és conjugar titelles gegants i la llum negra i té una durada de 60 minuts. Demà, eh, dissabte, eh, aquesta, aquesta proposta es realitzarà a partir de dos quarts de sis de la tarda i diumenge en dues sessions a les dotze del migdia i a les cinc mitja de la tarda. Per a tots els públics, eh, aquesta obra és en català i val 9 euros. I ara continuem parlant de Sant Jordi i de literatura,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 I una d'elles seria la no explotació infantil, els salaris dignes, el respecte al medi ambient, la no utilització de productes químics a la terra, igualtat entre homes i dones, drets laborals dignes per tothom... Tot, tots aquests són temes dels quals es pot parlar en aquest concurs de relats curts que organitza doncs, Comerç comerjos. Eh, també dir-vos que podeu participar nens i nenes distribuïts en dues categories fins als 10 anys i a partir d'aquí 11 a 17 anys el termini d'admissió doncs, acaba el 22 d'abril just el dia abans de Sant Jordi així que mm, us emplacem a que participeu i ara ens n'anem cap a la Sagrera perquè el centre cívic de la Sagrera La Barraca us acosta la cara de la festa la festa és un element de trobada, de convivència i aquesta exposició que es fa es farà fins al 24 d'abril al Centre Cívic la, la Sagrera és una mostra. Molt bé. Doncs es tracta d'incentànies captades durant la Festa Major del Barri, captades per diferents fotògrafs que volen reflectir la diversitat també de festes com l'Alcarnestoltes, Castells, festes de primavera, a més d'anar document, document als esdeveniments de la Sagrera. Organitza el grup, grup Fotosagrera. I ara parlem del Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició La Roda del Temps. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 11 us ofereix fins al 27 d'abril l'exposició la Roda del Temps. Eudal Sarrasoles, Cançons de la Roda del Temps, és el nom sota al qual s'engloben 12 poemes de Salvador Espriu. Molt bé. Doncs en aquest any 2013, en el que celebra el seu centenari, el centenari del de, 100 aniversari del naixement de Salvador Espriu, el pintor andreueng Eudal Sarrasoles ha volgut retre homenatge a aquest poeta. I aquesta exposició doncs, la trobareu al Centre Cívic Sant Andreu que es troba al carrer Gran de Sant Andreu, número 111. Doncs d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, també ens quedaria per comentar-vos doncs, que la Biblioteca Aïnes i Iglesias Can Fabra us acosta al dibuixant de còmics Alfonso López. Eh, doncs és, aquesta exposició és oberta fins al 9 de juny. Doncs donar les gràcies a la Marta Sanz, al Ricardo Malabé, per haver-nos acompanyat en aquest programa, i ens retrobem dilluns a la mateixa hora, que va ser una molt bona tarda. Adéu-siau.